Confuzii de toamnă s-au dus păsările, cruci zburătoare. Sufletul meu, într-un alt anotimp, a intrat. Sunt același? Sunt altul? Alter ego? Eu alterat? S-au dus păsările, cruci zburătoare.